بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قلت نعم الايمان هو التصديق لكن اهل اللغه لا يعرفون منه الا التصديق باللسان والنبي عليه السلام واصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمه الشهاده ويحكمون بانه ويحكمون بايمانه من غير استفسار عما في قلبه غرز دي شارح رحمت الله عليه لتهلك دي, دي شرحنا تر در درسوري سلور غرز دي اول غرز دي شارح رحمت الله عليه نقل سواله ولا يغين جوابا دويم غرز دي شارح رحمت الله عليه اغرد فكرمه وبند درييم غرز دي شارح الله عليه اغى ذكر كوي تمهيد صلرم غرز ده شارع رحمته الله لی اغزی کركوی و زاحت ده متن، دی درس خولاسه چلور خبر اسولی، یو شارع رحمته الله ناقل دی سواال و لی غینا جواب کن، دویم شارع رحمته الله لی اغزی کركوی، ار رد پا کرامیانو بنده، درایم غرز ده شارع رحمته الله لی تمهی دی للمتن، صلرم غرز ده شارع رحمته الله لی و زاحت ده متن مذکرده، حاصل دا دا سوال دا رازی. ستاخو مخی و تحقیقی به نظیر ذکر که. فا اغاد دا مثل تحت تقریر کې دی داوی ویلی چی دی جمهور و قول دا دا. دا ایمان و عبارت دا لتصدیق نا. ای قرار لسانی دا د دی پارا شرط گرزی دلی د دی اجراد احکام دنیا وی دی پارا. نو گوی که دی ایمان د پارا رکنی واحد دا دا تصدیق قلبی دا. نو اوس خبره داده خبره داده چې په ایمان کې مګمنو ساحلیایي چې هغه مو تبرخه تصدیق قلبي راغلي ده خو لیکم خبره داده چې اهل لغه ته هغه کو چې ایمان تعبير وینو هغه تعبير لدینا په سر اقرار سره کوي او دویمه داده چې نبی کریم علیه السلام او د صحابه و معمول داو څچابه کلمه د شهادت ویلا بس د بقینات کاو په دې باندې د پښتنه بیان ترې کولا چې د تاسو لکه سدي نو کچرتہ د سويته دا ایمانوی ای بارت ویل صرف په تصدیق نه نو بیا په کار داوا چې اهله لغتو فقط په دې اقرار باندې اکتفا نه وی بیا په کار داوا چې نبی کریم علیه السلام او د صحابه کرامو معمول پا دینو ای راغلی چې دوی صرف په اقرار لیسانی بنده اکتفاکا والا. او چی ویم اکتفاک کلی دا احلی لغتم دا کافی گرنی. معلومه سولا چی ایمان عبارت دا لی اخراری فقط نا. ایمان عبارت دا اقرار اخراری. او فقط نا. نو دای راغل دینو ای جوابو که چی نا دا خبر سی نا دا. ولی وی دیو جناتی معتبر پا تصدیکی عامل دی زده دا. وللیکه مګ یا و چې د یو سړی تصدق موجود ده خو دغه تصدق اوغا کو لپاره دیوه دغه تصدیق مګوی یا و چې د یو مانا د پاره راغلی چې اضان او باورې قلبي دا د غ د پاره نه د نو دغه سړی هغه مومن نه بلهله کېږي په ننفسې هغه لفظ د سرختته سره چې د په لپزې صدقتو سره چې د اقرار کوي پهې سره دی مومن نه بلهله کېږي علا دی نه دا تەقران کریم علا ولدن دادا شقران کریم لاغه کسانو نا چدی غی اقرار لسان موجود بيام نفدی ایمان کړه نو ک اقرا ایمان عبارت صرف ل اقرار نوئی لک سائله تاوی دین به الله رب العزت غی نفدی ایمان ولکوله نفدی ایمان څنګه کړه د لک قران کریم کی راضی ومن الناس من یقول آمنا الله یای چې بازېل خلکونا د سې دې سیاغې لسانن اامنا ذکر کوي چې دې موږ ایمان موجود ده خو رست الله تعالی یای الله یای وما ما هم بمؤمنین دوی مومنان نه دي او زګور الله تعالی خپل ویلې ومن الناس من یقولو آمنا بالله و بالیوم الاخر بازېل خلکونه د سې دې چاغه فخلی بند ناری وی چې دې موږ په الله باندې فورزه دې قیامت باندې ایمان موجود ده قال الله تعالى لدي سر سر لدينا صلب الإيمان وما هم بمؤمنين الله رب العزت وليه جدا مؤمنان ندي وزق سرق اقرار لساني تا إيمان وليه كذا لدي نو الله رب العزت لدينا نفيد إيمان وليك ولا نو چه نفيد إيمان الله تعالى تريوكرا نو دا دلل دل ده خبر دا چه پا دوي كي إيمان اقرار سرا أغا إيمان نصابي تي ايا لكا قرآن كريم كرازي وقالة العراب و آمنا ام عرب باندې چا تجربه ویلې چې د مګا ایمان موجود ده الله رب العزت ویلې قولم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا تداورت او آیات دې تاسو ایمان نستا خبره دا کوي چې مګا انقياد ظاهر نه او باطینه نه اغل فاردې نبی کریم علیه السلام قبول کړای ده نو اوس دغه تصدیق انقياد باطینی لغت ایمانو وی لسنه معلومه سوالات سر په اقرار اغه له د ایمانه عبارت نه ده اغه له نه عبارت نه ده کته یات نبی کریم علیه السلام ولې قناه په دې بندیکاو صحابه کرام یا اهل لغت ولې په دې سر په اقرار لسانی بندیکينات کئ نو دېغه د فار دی وجه ذکر کئ چې هغه خو چې مومن ورته ویل کیږي هغه صرف د لغت په بار سره او د اجراب احکامه دنیاویو په یاتي بار سره بواقعه کې او په حقیقت کې د ته مؤمن نه لیکیږي دا صرف هغه ده هغه اجراب احکامه دنیاویو د پاره ځکه چې ایمان څه هغه بنیادی ركن د تصدیق قلبي هغه خو امر مبتنه ده هغه خو امر خفي ده پیغه باندې خو شو کتل انسه حاصلولې چستا وکنه نو د نو وجنه هغه اهل لغت هم په دغه اقرار اکتفا او دارنګ نبی کریم علیه السلام او صحابه کرام یو غو پدې اقرار اغه اکتفا کوله او قناعت وکاو د دې دا مطلب نه ده چې ګوې کی ایمان ای بر دل اقرار فقټ نه نو چې کلم د وضاحت وريده یو طرف خو اغه جوابو وسو د سوال نه دویم طرف ته اغه رد کراميان وسو په ایمان کې دریم کوله څو کوله په تاسو مخکې ذکره یو کوله اغه د بعضی علماو دا مختاره کړی او شمس الایما او فخر الاسلام صاحب یو غوی ویلي او سیمان مشتمل ده په رکندینو باندې یو رکندیدې لپاره تصدیق دویم رکندیدې لپاره اقرار دویم قواله هغه د ذکر ک دي جمهور علما او یو غوی ویلي محققینو را داوه چې اقرار عبارت د تصدیق فقط نه نو یو رکندا ته هغه تصدیق ده د اقرار دیګه لپاره شرط ګرځېدلای ده د جاریه کولو د احکام دنیوی او د در ام قول ده کرامیانو ده کرامیانو اولیس نا ایمان و عبارت ده سر پیل اقرارنا نو ده پده قول سر رد پوکه چکا سر پیل اقرارنا عبارت وووهه نو بیا اللہ رب العزت پده آیتون و مبارکه ووکه سر لوجود دی اقرارنا لدوینا سلبو ال ایمان و نفید ایمان و لی معلومه شولا چې دی دوی قول ده مردود او باطل قول ده شو خبره و شواله؟ زینتم ر یوی نکلو د سوال او لې غېنه او بلې رد وک او فکراميان وبنده څلر دریم مغو تا سی ویلې تمهید نو تمهید متن تداګی دم چې داروست ماتم رحمت الله علی متن ذکر کړای دا غرض لدین رده اغا قول د محدثین دا غرض لدین رده اغا قول د محدثین او د متکلمین دا اراد محدثین او د متکلمین چدا به سلام کول سي په ایمان کې هغه د ا د ایمان عبارت د دروي شانو نه یو تصديق داد ويم اقرار د او دريم اعمال دي نو ایمان عبارت د دروي شانو نه اقرار تصديق عمل بالارکان په دې په دله خدغه کول مختاره په دې ماتم رحمت الله علی نه ده نو د ایرای په دې بندې حاصل درې داده چې اعمال د عبارت اعمال د عبارت اغاد <الآخرى> ایمان نه نه دا ولیک دا عبارت د عین ایمان نو وای نو بیا خو پکار دا وتی ایمان زیادت او نقصان قبل ولې حالان کې د ایمان متارک مسله را ده چې الا ایمان لا یزید او لا ينقص او اعمال پیغه کی کما یمراضي اعمال پیغه کی زیاته یمراضي کنا راځي کی یو سړی دا معمول دی روزمره دلواره هغه تصبيح یای یو روز باندې دوه واری ویل یو روز باندې نور عبادت راوخله ما به توری نمونه ویل نو نور عمل راوخله هغه کې زیاته او نقصان راځي کنه نو کله په کې زیاته او نقصان راځي کې ایمان د اعمال نه عبارت وای بیا خو په کار د اوت ایمانم قابل لفرضې زیاته او د نقصان وای حالان په ایمان کې مسله د ولا ينقشوه نغرد د ماتن رحمت الله علی له دمت النصر یای او په دله رد هغه په قول دین جمهور محدثین او د متکلمین باندې څلرم غرض مګو تاسې شرح ویلی و زاهر د کلام د ماتن چې ماتن دا ویلی چې فاما الاعمال فهي تتزايد والايمان لا يزيد ولا ينقص دي دې خبرې دي خبر دې کلام زاهد داره چې دلته ماتين رحمت الله علی دو دعاوګان کړی دي یو وا دا کړی چې اعمال دا داخل په ایمان کې نه او دویمه دعوی دا کړی ده چې ایمان قابلیت لپاره دي زیات او نقصان دا وکنه یو وا دعوی دا کړی چې دا اعمال په ایمان کې داخل نه او دویمه دعوه دا ده چې ایمان دا قابل لپاره زیاده زیاته او د نقصان دا وکنه نو اوس اوله دعوی ته ده چې اعمال دا په ایمان کې داخل نه دي ولی دی وژنې چې حقیقت د ایمان مګو تاسی ذکر کړه عبارت د تصدیق نه په پدله نو اعمال د تصدیق نه غیر دي نو چې کله دا د تصدیق نه غیر شو نو معلومه سوالات چې دا په د ایمان کې داخل نه وي دویمه دا قرآن کریم کې آتا د اعمال په ایمان راغلې ده او تاسو معطوب نه حقیقته قانون ویلیدا چې په ما بین د ماتو ماتو بن علیه کې مخايرت وي په ما بین دي الله تعالی یا يا يوه الذين امن ان الذين امنوا څنګه د آیت مبارک او عمل الصالحات نوزګره عملو د عمل عطف امنو باندې راغلی کنه نو چې کله د اعمال عطف ایمان باندې وسه معلومه څه له عمل ځان شي ده ایمان ځان ته شي ده د اعمال ایمان کې داخل نه دي ولیک په ایمان کې داخله وای نو بیا خدای دې په مابین کې عینیت وکنه نو بیا عتب دې د امال شي کې د په ایمان نه او دمراره چې د قرانه کریم دی اسلوب نه ثابت ده چې ایمان اعمال داده ایمان نه وتل شي اندي ځانته شي اندي ول وی دې وجنه چې دهغه ایمان د اعمالو لپاره شرط ګرځیدلی دی لاره چ سي... اعمال وکلی سي چې کله ایمان وي ک ایمان او اعمال هغه به سوي او ک چیرته درسي او چې ایمان او عمل به لکه قران کریم کې راځي ومن يعمل من الصالحات من ذكرنا ونسه وهو مؤمن چاته عمل وک د نړۍ یادې کژنه خو شر داته په دکی ایمان نو چې کله دغه د اعمال ایمان شرط نو دشارته د مشروع په مابین کې عینیت او غیریت غیریت مصابته سواله چې دغه اعمال عبارت دي ایمان نه نه دا یو دعوه سو او دویمه داوه چې په دې کې زیادت او نقصان را دیو کنه د دې وضاحت به سه با ان الله کوي څلور خبرې وکړي صاحبانو تاسو ځین واخیسته یو خبره دا وکړه نقل دشواری وکړي غی نه جواب او دویمه خبره را دیو ک په کرامیانو بندي دریمه خبره تمهيدي کې خود رستني متن ته چې دا متن سره ماتم رحمت الله علیه غرس سره بیاغه رد په قول دي چې د جمهور محدثینو او د متکلمینو او سره م هغه وزهب ذکر کوله 파ره ده كلام د ماتنه چې بظاهر یو خبره معلومیږي خو لیکن ماتم رحمت الله علیه په دې كلام کې دوه داوي ذکر کړی دي دوه خبرو ته اشاره کړی ده یو دا چې اعمال د ایمان نه نه ده اعمال د ایمان کې داخل نه او دویمه ماده دا داخل نه دي او دویمه ماده چې د ایمان زیادت او نقصان نه تبلي ام اوسې بارته جوه فئنقون هو تصدیق دغه سوال رښت دی اغه بیان سره مناسب دنه محاشر رحمت الله علیه چې دغه سوال روسته دی بیان السابقه نه سره مناسب دنه ولې چې ور دي نو شو شوکه عيونه ثابته شولې چې ایمان تصدیق ده نو بیا دې څه مطلب ده چې ایمان عبارت له فائنه قلت کتویا پیاتراس کے نام او خبره د ايمان خو عبارت دل تصدیق ناخولی کنه اهل لغت اغه نه پیزنی ل دینه مگر تصدیق نسانی چې هغه عبارت د فقط ل اقرار معنی به کریم علیه السلام او صحابه کرامو قان او يقنعون یغرب قناعت کو د مسلمانانو په کلمې د شهادت سره او کولا وکولا ایمان دیده دنده من غیر استفسار نه دا پختنه به نور نکولا عما فی قلبه جکم د د پ زړه کېل تولته يا ملح خفا فانا درا غلي په خبره کې چې معتبر پته دي کې عمل دي ځړه ده حتی لو فرض نه کړ دې پوري کومهګه فرض کړه ادم وضع لفظ تصديق الامانه صداله فز دي تصديق دي وي معنا دي فارم نه ده محملنا او وضع هو يا وضع سويدا ل فار دي وي معنا چا غير دل ازان قلبنا لم يحكم احد من اهل اللغه بيسلم نکوي او تنم دي اهل اللغه او دي چې متلفز په دې باندې چې را کلمه يا مشدقون دي تصديق اون کو دا لپاره دی نهبي کري ما ل اسلام او ایمان لرون کې دا په دیغمبر بندېوللي حذاله دی وجهات ایمان عبارت نه ده ل اقرارري فقط نه ول حذا مخک نه خبرهوتله چې ایمان سررف د اقرار نه م ده ول حذا سي ایمان عبارته نه له صرف اقرار نه صحا صحیق رضا لدان فی ایمان لبعض اغاقسانونا المقیدین باللسانا جاگه اقرار کون کدی فضو بندی قال الله تعالى اللہ ویلیدی ومن الناس من يقولو بعضی لخلقنا اغادي جاگه ای لسانا اعمنا بالله و بالیوم الاخرى مقیمان راوڑید افا اللہ بورزد ای اخیرت بندی خو اللہ یا ای وما هم دې ایمان لرون نه وقال <سؤال> وقاله الله تعالی لا ویل دي وقالت العرب امننا بان لشانو ویل مګ ایمان را وړیدا دا ورته ویل لم تؤمنوا دت سیمن است ولیکن قولو اسلمنا ولیکن قولو اسلمنا لیکن د سیاي چې مګ اغه ان قيادت قبول کړې عمل مقرر د لسانه وحده هر څه اغه کزده چې اقرار دون کوي په ځبه باندې فقط فلانه ځانو خلاف نه دراغلی فيه انه فدې کې چې دا مسلمان په مومن سره دوه تنو ته جريعه او جار کیږي په دې باندې وإنما النزاع وخبر في المؤمن فيما بينه و بين الله و النبي عليه السلام ومن بعده پیغمبر عليه السلام و صحابه و كما كان و يحكمه لكسنگه في سلاك و لا في إيمان و جاء بنده تيغة تلفز كريوه في كلمة شهادت بنده و لا في كفر دي منافقة فدلانو دي خبر دلالتو كو علا و دي بنده أنه چې يكفي تينا كافيكي في إيمان كفعل دي لسان وحده نو صرف دي إقرار نوم ندا و اذن الاجماع ومناقضه دار ان اجماع مناقضه د پیمان دغه چا بنده صدقه په قلبه چې تصديق دي, دي, دي جوړي او قصد اقرار په لسان بندي کړی وي خو لکن د اقرار نه یو مانع موجود وي من خرصنه چې هغه غونغوالا ده ونحوه يا په مثال دي بندي په زهره نو کارس ولا ان ليست حقيقه الايمان چې حقیقت د ایمان هغه نفس کلمه دي, دي شهادت نه دي علامه جامعه الكراميه لكذا عقدا او مسلكه او قول کراميانو ده نو معلومه څه دي او قول ده باطل ده اگه یا ایمان و عبارت دل صرف اقرار نا پور پیدل اے ولما كان مذهبو دا تمهید ګډرشتنی متن ته ولما كان هر کلا چې راغلي او مذهب جمهور محدثین او متکلمین او فقهاء دا چې تصدیق ایمان به اړه د تصدیق جنان له تصدیق بال قلبی او له اقرار لسانی او له عمل بالارکان اشار الى انه في ذلك نجدنا في تيم شرحه کړه په دیق او صرف عمل اعمال هر چې تع دی فهیه تزاید في نفسه انه پیو کی او ایمان خود سیو شی د لا زیدو ولا انقصه فها هنا نو فا تبسیلیدہ په دې سره وځه حد کلام د ماتن کې دا په مجموعه کې شوې خبره شو سره فها هنا مقام ان دلته دو داویلی اول داودات چې دا ان عمله غیر داخلیتنه اعمال داخل نه دی په ایمان کې لپاره امام رازکه مخ کی خبره دا رسیدات حقیقت ایمان عبارت ده له تصدیق قلب نه ولانه قد وردا په کتاب او سنت دی یمدا په حدیث او کتاب الله کې عطا دی اعمال راغلی د ایمان باندې لکه الله ولې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سرل یقین نه په خبره باندې چې هغه تقاضا دی مغایرت کوي او د ادمه دخول کوي د ماتو په کې و وردا ایزنا او دا وووردا ایزنا او دارنگراغلیدا گر دېدل دی ایمان شرط لپاره دی سیحدی اعمال وکړه الله ولې دی و من اعمل من الصالحات چاتنی کوملوک من ذکرینون صد د نریادې خزنه او د مؤمنو سره ل یقین په دې خبره باندې چې مشروط اغه په شرط کې داخل نه ویلې امتنای زکه بیا خو لاجمیږي شرط ید شی لپاره دی خپل نفس او دا ممنوع ده ل امتنای اشتراط شی لنفسه بات الوالدی شی اشتراط شی فاره دخل نفسه و ورد ايضا اثبات الايمان او دارنګ ایمان دی هغه چاره 파رم راغلی دا ترکه بعضه لمال چې دی یو عمل لکه قران کریمي اي و ان من المؤمنين اقتتلوا علامه مر له مخکی بیان تر سوید سره ل یقین په دې خبره باندې چې دی یو شی دی 파ره خو تحقق بيدون دی رو کندن ناراضي ولا يخفا خفي دی نی په طالب باندې ان هذه الوجوه چې دغه وجوهات انما تقوم حجتنا د دلیل ګرځي علامه 파غه چابنده يجعلوا چې کان لا حقيقت ديما په دي طريقي بندي چې تاريخ بي مؤمنه بلل <سؤال> کې يې لکه دارا جماعت زيله ده لا على من ذهب الى <سؤال> انها فقول دي اغه چې بندنه چې غدا جزګزول وي له ايمان كاملنا بحيث لا يخرج تاريخه هاجه تاريخ دي له حقيقت ديما نه وزي لكدام مسلک دي شوافع او ده وقد سبقته بمخ کې ترسوي دي تمسكا دي مات زيلهو بي اجوبه تي ها نه په ما سبقا دي اخر ده è dubarano sura grizzola as